11 i 32 minuts, moment d'iniciar, com cada dijous, el nostre espai a Contrallum. Miguel Cruz, bon vespre. Bon vespre. Avui recuperem el, el fil d'un tema semblant al que ja hem tractar fa, fa unes setmanes, que uh -huh. la xarxa Gladio, no? uh -huh. aquella xarxa clandestina secreta d'espionatge que es desenvolupava a Europa. Uh -huh. Avui fem un vot a, uh -huh. a Latinoamèrica i parlem d'un cas similar tot bastant més sagnant, l'Operació Còndor. No? Uh -huh. Parlem de dues coses, explicarem què és l'Operació Còndor i també com a una història bastant curiosa, com a mínim, que és com es va trobar tota la documentació amb la qual s'ha sí. pogut jutjar alguns dels, dels seus membres. Té elements de thriller i elements de, de, de, de pel·lícula de, de terror, no? Eh, al Paraguai dels anys 70, un, un professor, el professor Martí Almada, va ser detingut i va ser torturat durant, durant dies. Era el paraguai de, de, de Stroessner. Varen dur a la seva dona a, a que, que veiés les tortures. Després la van deixar lliure i cada dia la cridaven per, eh, que escoltés els cris del, del seu marit mentre el torturaven. En una d'aquestes criades la dona va, va morir. Va tenir un atac, un, atac, un, atac, un atac al cor. Aquest homo, Martí Almada, a al cap de tres anys eh, va sortir de de la presó, el van, van treure, se'n van a l'exili i durant la seva estància a la, a la presó va conèixer un comissari, un comissari paraguayà, i que li contava li anava contant qui, qui era cadascú dels que l'havien torturat i qui era cadascú dels que... Comissari en renegat o un o en desgràcia, no? Un comissari que no havia, no havia denunciat el seu fill. El seu fill estava militant de l'esquerra Paraguaya i no, no l'havia denunciat. I a més, en Martí Almada va veure que molt de companys seus eh, eren eh, argentins, d'uruguai, eh, brasilès, mmm, bolivians, etc. I li va demanar aquest comissari, li va demanar per això, no? Què feien, feien no només aquests, aquests torturats d'altres països, sinó què feien oficials de policia i oficials de, de, de, de, de diferents exèrcits interrogant i torturant aquests, aquests, eh, aquests prisioners. I el comissari li va dir, li va esmentar algo sobre Operació Cóndor, alguna cosa sobre Cóndor. Al anys 90, aquest senyor, Martí Almada, eh, obsessionat per, per, per la seva història, obsessionat per això de Cóndor, va, va començar una investigació tot sol. ...i va rebre una, una cridada anònima... ...que encara avui és, és anònima... ...i li va dir que... ...a la regió de l'Ambaré... Eh, al, al, ...al poble, perdó, de l'Ambaré... A, la, ...a la regió d'Assumpció... ...hi havia una comissaria... ...i allà hi havia documentació... ...va xerrar amb un jutge... ...i el jutge li va donar permís... ...per, per, per entrar allà... I, ...i veure la documentació... ...ell no esperava fer la treballa que va fer... No? ...que van ser quatre tones de material que demostrava l'intercanvi de presoners, eh, la tortura i l'execució de, de, de, de milers de, de, de militants de l'esquerra, des de, de l'esquerra fins, a, fins a, a qui era adversari polític de qualsevol dictadura. No només això, sinó que també hi havia eh, fotografies de les execucions. I amb aquest material amb aquest material, i, i com sempre feim, no? fem vots de davant, de, de, de darrere de davant, no? de, del passat al present, amb aquest material que va trobar aquest senyor, Martí Almada. Avui en dia s'han pogut eh, processar 649 persones i hi ha 68 condenats per crims a Argentina, a Uruguay, i a Brasil o a Bolívia. Aquesta documentació ha estat capdalt, ha estat eh, necessària per poder tirar endavant tots aquests, tot aquests judicis. No? Una història, sense sobte, com és hollywoodiana. Eh? Sí, amb hollywoodiana. Un, amb un gargamella profunda, i sí, tot. Sí, i sí. I una història sí. que al final, en final, feliç. Sí. Certament, com a mínim, aquest, aquest home va... Sí, aquest home... Ha pogut fer justícia de, fer pogut, de, de tot el que va passar. I tant, i tant. I, i l'operació Condor... Eh, és l'operació que està... Bé, bueno, no, no només... Eh, és una operació que va molt més enllà del Cono Sur. Eh, la presó cóndor té antecedents. Els antecedents, mm, i això ho, diu, ho diuen els experts, eh, són els pactes sequents que tenen en, en, en Hitler i en Franco per intercanviar informació policial sobre jueus que passen a Espanya, no els jueus, sinó comunistes i, i, altres, i altres persones. Es diu que en Pinochet eh, agafa el, el, el nom de cóndor, de la legió cóndor, que va bombardejar Garnica, Sestau i altres, i altres pobles del, del, del País Basc. Uh -huh. um, L'operació Condor té eh, inici el novembre del, del 1976, quan eh, la, a Chile, a, a Santiago, la dina, la, la, la dina que seria un poquet el, el equivalent de l'FBI nord-americà, la dina de Manuel Contreras, la policia política del, del, del Chile de Pinochet, convoca una reunió a, a amb el, els, els casos principals de la policia i, i dels serveis secrets de les dictatures de, anomenarem, a, per a Argentina, Videla, eh, de Bolívia, Hugo Banzer, d'Uruguai, Bordaberri, i de Brasil, en, en Goulart, eh, en Joao Goulart. I tots aquests, eh, bueno, aquests, aquests, aquests, aquests senyors, es reuneixen i en, en Contreras, Eh, justament cinc dies abans ja ha documentat un viatge als, als Estats Units, cinc dies després es reuneixen i, i decideixen eh, armar el que seria l'operatiu Condor que tindria tres fases una primera fase seria compartir eh, informació, compartir fitxes policials de tots els militants d'esquerra de, de, de, de, segons el seu llenguatge subversius inclús crear una xarxa de comunicació secreta, i com a segona fase seria la persecució, l'aniquilació i l'extracció de l'informació de tots aquests adversaris polítics ...traspassen les, les fronteres eh, nacionals, no?, en aquest sentit... ...sí que no havia, era una internacional del terror, no? Sí, una espècie d'unió... Unió, sí, unió <laughs> del sud per, per... Exacte, un unassur un però contra... ...contra, bueno, contra, contra tot aquell que no... Contra tot és. aquell, no? Exacte. I, eh, bé, es reuneixen i com a tercera fase, que això és encara... ...més sorprenent, es plantegen a ampliar l'abast de les seves accions... A, a tot el món. Tant és així... que eh, bueno, les víctimes... xerrant des de... de, de, de eh, caps d'estat... Eh, ex ex-caps d'estat, ex-ministres, etc. No? Per exemple... Eh, mor Carlos Prats, un xilè... que va ser ministre de Defensa de, de, de, de Nayende... i mor a, a Buenos Aires. Orlando Letelier, que seria... un la víctima més famosa... d'aquest eh, operatiu... Condor, mor a Washington juntament amb la seva, amb la seva secretària eh, nord-americana, no? A Washington, eh? Sí, a Washington. Sense, més, sense més ni menys. A Washington, a unes poques... a eh, un postcarrers de, de, de la Casa Blanca. Eh, cinc dies abans, ja això està documentat, i això és una notícia de, de, de fa uns mesos, hi ha documentació que s'ha demostrat, hi ha documentació, on en Kissinger, cinc dies abans de la mort d'un atelier, eh, atura l'ordre de dir-li dir, dir a tots els, els ministres de defensa d'aquestes dictadures que els Estats Units coneixien de l'operatiu Condor i que no estaven d'acord. Per què? Perquè estaven arribant informacions de funcionaris de, de les ambassades norteamericanes en aquests països que deien, s'estan passant. Això mos salpicarà, eh, no, no, no estàvem posant en dubte cap tipus ètic ni moral, no? sinó això s'ha podiat tornar a, a la compta dels Estats Units. Cin dies abans, eh, en Kissinger era el viatge per Àfrica i dona l'ordre de que se turi això, de que eh, Estats Units no Kissinger posarà... Secretari d'Estat i, i Premi Nobel de, no mm. de la Pau. Nobel de la Pau. Continuem amb les víctimes. El coronel Ramon Trabal, uruguaià mor a París. El coronel Joaquín Centeno, bolivià, mor a París. El expresidente boli bolivia Juan José Torres, mora a Buenos Aires. Y aquí un otro caso eh, tremendo. Noemí Gianetti, que va a ser una líder de las mares de la Plaza de Matos, la segresa a, a, a, Mon a, a Montevideo y un mes después aparece morta a un hotel de Madrid. Mm -hmm. mm -hmm. ¿Eso eh, això, el 79 o el 80? Sí, ja en plena democràcia. Uh -huh. eh, què més? Eh, en una de les accions més espectàcules eh, de, de, de l'operatiu Cóndor, dos diplomàtics cubans que tenien com a encàrrec pues, guardar i vigilar el seu ambassador, ambassador de Cuba a Buenos Aires, són segrestats a, a plena llum del dia per 40, per 40 efectius i són torturats i executats eh, per agents eh, argentins de Miami i de, i de la CIA. I això està eh, documentat. En aquell moment, en el moment en el què eh, aquests dos, dos eh, diplomàtics cubans són assassinats, el, el cap màxim de la CIA és en George Bush sènyor. Mm -hmm. Val vale? mm -hmm. I això dius... No, és que... Eh, torna a comptar llum a xerrar d'operacions cospiranoiques, no, això eh, en Orlando Bosch i en Luis Posadas Carriles eh, que són bueno, pues, uns, uns criminals uns, bueno, uns, bueno, uns actius militants contra, contra tot el que són ha a Esquerra en una autobiografia en Luis Posadas Carriles que se diu eh, el, el glorioso guerrero o no sé què Eh, se, se, bueno, se va a la glòria d'aquesta acció, no? És a dir, ell bueno, pues, ho posa eh, negre sobre blanc. Però eh, perquè veigis que eh, l'operatiu de Còndor anava molt més enllà, no? I en què, en què es basa l'operatiu de Còndor? Neix del, del, del no-res, no. Neix de, de dues coses. Una és la doctrina de la Seguretat Nacional, que es posa en marxa als 50, la doctrina de la Seguretat Nacional, Eh, neix als Estats Units, al, al Departament de Defensa, al Pentàgon. Eh, té com a encarnació eh, teòrica pràctica l'Escola de les Amèriques a Panamà, a on eh, als anys 70 els Estats Units s'ha d'adon que no pot entrar a trapo a totes les guerres. Eh, està perdent Cuba, eh, ha intentat recuperar Cuba, no, ha perdut Vietnam... Llavors... Eh, provoca que els, els exèrcits nacionals eh, d'Argentina, d'Uruguai, etc., siguin els, els seus peons a l'hora de defensar els seus interessos i a l'hora d'eliminar de tota tot possible, tot possible eh, gerència eh, comunista. No? Hem recordar que en aquell moment la política de blocs i la Guerra Freda estava en, en, un, dels seus punts, en un dels seus punts màxims. Un altre punt d'aquest corpus teòric de la doctrina de la secretària nacional és l'enemic interior. És a dir, eh, les fronteres entre, entre estranger i, i nacional, entre amic i enemic, es posen dins les fronteres del, del, del propi país. Ara mateix, qui estigui en contra de, bueno, de, de, de, de, del govern, de les dictatures, dels interessos del capitalisme eh, nacional, ja sigui a Uruguai, a Xil, a Argentina és, un, és un, un enemic de l'Estat, i com que és un enemic de l'Estat, això significa que estan en guerra, i a la guerra... I l'Estat ha d'exterminar-lo. De exacte, i a la guerra eh, s'aniquila l'enemic, no? I res més. No hi ha cap tipus de garantia eh, jurídica. I la segona cama d'aquest clima d'on és la, la pressió Cóndor és a França ses interessantíssim, també, és la connexió que té que tenen mitats francesos amb la pressió cònndor. Ràpidament, són els francesos els que primer pateixen el que seria el, el moviment guerriller, el moviment de subversió a l'Indochina. perden, es treuen conclusions i diuen eh, els guerrillers guanyen perquè tenen un recolzament popular. La única manera de guanyar a, a, a les guerrilles als supersius, és aniquilant i entrant eh, a Sant Qui Foc amb, eh, amb el poble que sustenta i, i dona aliment als, als guerrillers. No? I es fan experts que després eh, ho faran molt tristament a el que seria la, la, la, la, la batalla d'Arger i que seria la invasió l'enfrontament bueno, militar amb el Front Nacional eh, de Lliberació d'Argèlia, el que seria la, la, la, la teoria antisubversiva i antiguerrillera i eh, es fan un nom dins el món de, de, de, de la dreta i, de, i dels militars i dels anticomunistes se fan tant tan de nom que ja una aquesta fase és una idea hi ha una, bueno, una, una, una comissió, una missió permanent de militars francesos a, a Argentina des del 57 fins al 81 la única missió d eh, ensinistrar adoctrinar eh, als, als mitats argentins en el que seriean tàctiques antisuversives entre elles la tortura entre elles la tortura eh, i també són els el mestres de, de, de, de, de, de, de, de nord-americans donant classes a les, a les escoles Amèriques etc. La pressó en contraromeès té un, un precedent que és l'opressió fènix a, a el, al sud-est eh, asiàtic. Una operació molt similar eh, que, que se fa sobretot amb, amb, amb víctimes eh, vietnamites. I, i, I és aquí quan es treuen conclusions els, els, bueno, tant la, la CIA com el FBI perquè, clar hi ha gent que sosté que, que són els Estats Units és que eh, creen la presó Condor. Això no està clar i tampoc és tan important. El que sí que fa la CIA i el que sí que fa l'FBI és instar i donar, donar infraestructura i, i convidar a, a, a, a les diferents policies, els diferents exèrcits, els diferents serveis secrets d'aquests països a que se coordinin, a que, que xerguin entre ells, a que intercanviin eh, informació. Bé, Perquè fa la vista grossa, no? fa la vista grossa i, i, i ja li va bé eh, eh, el que hi ha, no? La CIA el que fa és finançar, dona, eh, lògicament dona connexions, connexaments tècnics, eh, etc. I a més eh, utilitza tot aquest, eh, tot aquest arsenal, tot aquesta, aquest exèrcit perquè, perquè te facis una idea, només la, la, la policia jaqueta chilena utilitzava a uh, 2.000 militars i 2.000 civils, en total 4.000 persones, per la eh, recerca de subversius xilens per tota tot, tot Amèrica Latina. Uh -huh. val? I lògicament els Estats Units va utilitzar pues, tot aquest personal per les seves pròpies missions. No? I aquí, eh, una, aquí podem ja xerrar d'una altra Conexió, no? que és la connexió de Miami i la connexió dels anticastristes, no? Com he dit abans, eh, Orlando Bo, Lluís Posada Carriles i altres eh, que s'havien unificat i el que era un, un, bueno, pues un front anticastrista eh, auspiciat per la CIA tenen connexions amb, amb, amb tota aquesta gent. Clar, per ells és, és una eina molt interessant. Tu que tu te vols carregar a un exiliat xilè que viu a Roma i per no aixecar sospites, per evitar-te complicacions i evitar molèsties, eh, tu li demanes col·laboració a un, a un anticastrista de, de Miami, no? I després tu ja li tornaries el favor eh, amb, un altre, amb un altre operatiu, no? Una, una mancomunitat del Exacte. terror, no? Sí, té una lògica, no? Eh, per exemple eh, el, el, el, el llibre que te deia abans d'Emposada Carriles són Los Caminos del Guerrero no? a on xerra xerra de so i de les coneixions mites franceses eh, de, de, de francesos hi ha un, un llibre molt interessant que són els, els Esquadrons de la Mort l'escola francesa de Marie Monter a on pues, xerrar de xerra de, de so Val? i Bé, lo interessant és que eh, a cap de la fi tota aquesta documentació està servint per poder eh, encausar, per poder tancar i per poder fer justícia en el Cone Sur, no? Tant és així que, que perdona Jaume, un, un ex expresident ex de, de, de l'Uruguai, en, en Bordaberri, eh, el, el, el president va ser un president triat eh, democràticament però que en un moment donat, Eh, tanca el Parlament i clausura totes les llibertats i declara una... una bueno, l'estat d'excepció i, i la dictadura ur uruguaya avui en dia està condemnat i està tancat dins, dins, dins la presó, no? I això que durant molts anys eh, això de la presó Condor era una espècie de, com de mite, no?, de llegenda urbana eh, lògicament hi havia molt pocs supervivents no? clar, hi poc havia pocs supervivents i els supervivents deien sí, havia companys d'altres països això s'ha pogut materialitzar eh, això s'ha pogut demostrar i s'ha vist que era molt més ample del que, del que, del que se pensava i tot gràcies a l'obsessió d'un pobre home que va patir una tragèdia Miguel Cruz moltes gràcies per donar-nos llum uh -huh. un dijous més t'espero la setmana vinent amb alguna altra tema que és segurament desagradable però si sí. digne de comentar. Moltes gràcies. A tu